Ми саме на ньому акцент робитимемо. Це буде ваша фішка. У її трудовій книжці було з півтора десятка записів. Ще кілька робочих місць там не були зафіксовані. Працювала референтом директора фармацевтичної фірми, менеджером із персоналу в стоматологічній клініці, провідним фахівцем у відділі зв'язків з громадськістю страхової компанії. Як тільки їй ставало нецікаво, або не було вже чому навчитися, чи виникала можливість отримати більш оплачувану роботу, без зайвих вагань закривала прочитану сторінку і спішила зазирнути на наступну, часом прогортаючи нецікаві місця. Вона не розуміла, як можна по 20 років гарувати на одному місці. Той факт, що у трудовій біографії Луїзи значився рік роботи у фірмі «Голос Сирен», був відомий лише трьом найближчим подругам. Дівчатам та жінками служби секс по телефону непогано платили. Серед майстринь розмовного жанру траплялися і віртуози, наприклад, бабці із дівочими голосами, глави сімейств, які працювали, затиснувши телефонні слухавки плечем. Вони говорили у мікрофон, не випускаючи зі спритних пальців дротиків та недов'язаних шкарпеток для внуків. Луїза мала все необхідне для цієї роботи – живу фантазію, бурхливу уяву і низький оксамитовий тембр голосу. Бавилася з чоловічими голосами, провокуючи, видумуючи неймовірне. Але це їй швидко набридло. І Як Коневі вдалося при першій зустрічі влучити в десятку? б він сказав, якби дізнався, що своїм недолугим жартом висмикнув правдивий факт із її трудової біографії. Кінь увірвався до бару, ледь не розтрощивши скляні двері. Гримнув так, що опинився в центрі уваги. На секунду зупинився, приклав руку до грудей, покаянно глянув на господиню за стійкою, і у два кроки уже був біля Луїзи. Лу Готовий до страти, винен. Мобіла, зараза, здохла. Не мав звідки передзвонити. Обіцяю чекати тебе все життя. Кахикнув і додав. У подібних випадках. Подумала. Цікаво, що промайнуло в його голові між двома останніми фразами. Ляпнув, не подумавши. І перелякався двозначності. Чи навмисне поставив капкан. А голос сказала – Будеш мені винен. Можеш уже починати віддавати солодким. «Ти ж не іси солодкого», – нагадав кінь. Є що, руда?» «Звичайно, їм», – відповіла Луїза, трусанувши вогняною гривою. «Ти чудо!» – засміявся кінь, піднімаючи руку точнісінько учень на уроці і озирнувся у пошуках офіціантки. Насправді солодкого не хотілося. Вона давно... Відохотила себе від тістечок і цукерок. То чого ж раптом таке бокнула? Луїза ще з шкільних часів помітила за собою цю особливість. Чим більше їй подобався хлопець, тим дурнішою вона робилася у його присутності. Поруч із тим, у кого була закохана, перетворювалася на тиху, спантеличену недоріку. Проте звабити хлопця або чоловіка в стані рівного дихання з незначною домішкою симпатії до об'єкту було справою безпрограшною. Звідкись брався кураж, швидкість – реакція, особливе відчуття легкості життя і нюх на правильний наступний хід цій захоплюючій грі. І чоловік не зводив з неї очей, як кобра із дудочки факіра. Для успіху їй потрібна була лише одна умова – легка скороминуча закоханість а не тягуча вагомість щохвилинної залежності від іншої людини. От, сказав він щойно, обіцяю тебе чекати все життя, а в неї вже й серце впало. А треба було теж відповісти, щось двозначне. Куди ти подінешся, наприклад? Кони на приправі не міняють, ну, щось таке. Був би на місці коня якийсь інший кінь. Так би й сказала, а тут розгубилася, як дівчисько. Чого покликав? Чому призначив зустріч? Можливо, він вирішив за нею привдарити?